Hjärtligt välkomna till Demokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag lördagen den 19 januari är det Staffan Arnberg som sänder en timme framöver. Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon söndag 20 januari mellan klockan 9 och 10 och även en andra repris på torsdagen 24 januari mellan klockan 20 och 30 och 21 och 30. Och det går även att få in Radio SD via nätet på vår hemsida. Men det är säkert att gå in på estigkuriren.se så har ni en länk där och kommer in direkt på, på Radio SD. Och sprid ut det gärna till alla vänner och bekanta. Det går även att ringa till vårt kansli som är 08 för er som bor utanför Stockholm. 50 00 00 50 öppet vardagar mellan 10 och 17. Och där kan ni beställa...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 Konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd, så kallat ut och undantag ska kunna göras för personer som besitter behövlig yrkeskompetens. demokraternas önskan och ambition är att samtliga uländer utvecklas till fullvärdiga demokratier, ja det är väl en utopi ska vi väl säga här, men det är våra intentioner, att vi i framtiden kan höja biståndet.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 På senare reportage bland annat från Tanzania, det land som har tagit emot mest bistånd. Så har vi något elaggregat som har stått där oanvänt i 25 år minst. Det är en stor skandal. Jag skulle vilja börja med att jag är lite bekymrad över det svenska folket här. Vi, den nya regeringen har ju faktiskt ordnat 165 000 nya jobb. Man har fått ner sjukskrivningar, pension, eller förtidspensioneringar har man fått ner. Ändå så ligger nu oppositionen Sossara, nästan snart i egen majoritet. Och de har gått i val på det här och man har röstat på det och så blir man förbannad. Okej, okay, det kostar nu tre gånger så mycket att vara med i A-kassan. Men man verkar inte vilja se att för medelinkomsttagare så får man tusen kronor mer i lönekuvertet netto varje månad. Det har man tydligen glömt bort. Eh, så att då börjar jag få lite, lite orolig här. Nästan vad det här begreppet i Sverige kommer ifrån. Att vill inte svenskar arbeta. Utan halkar man in på bidragsmentaliteten eh, igen. Och då blir det väl tyvärr att borgarna kan inte på en mandatperiod rätta till det hela. Det har vi ser tidigare. Eh, 76, ja, då var det två mandatperioder. Men 91, 94, då var det en mandatperiod. Så det kommer tyvärr bli så att det blir återgång till socialdemokratiskt styre men med att vi högst troligt kommer in i riksdagen. Ja, jag skulle vilja fortsätta här lite åt samma ämne här och prata lite om konflikten i Vaxholm. Och egendomstolen där fällde ju LO. De anser att blockaden är ofrenlig med EUs grundfördrag. SD-ledningen jag förstår stöd i facket. Vi ska se över vår arbetsmarknadspolitik. För vi tror att branschen kommer att drabbas av lönedumpning. Jag har en annan åsikt och syn på det hela. Jag kommer nog här att trampa på en del tår med många kommer att känna igen sig arbetskraftsinvandring och som i det här fallet ett temporärt projekt Vaxhållensprojekt det är två helt skilda saker folk har i alla tider flyttat runt och jobbat temporärt i en massa olika länder utom möjligen Nordkorea LO säger av solidaritetsskäl ska alla ha lika lönevillkor Blockaden satte det lettiska företaget i konkurs att de anställda blev arbetslösa istället. Så lite var den solidariteten med. Och likadant var det då i Salladsbarn i Göteborg. Den här tjejen fick tvingades att bomma igen. Och detta är, tycker jag det är ingenting annat än ett uttryck för avundsjuka, revirpink och att flit inte ska löna sig. Jag vill säga så att det finns två grundtyper av arbetstagare. Det flitiga och det som parasiterar på det flitiga. Fackförbunden menar att den som spikar fast en planka på en dag ska ha lika mycket betalt som den som spikar fast hundra plank på en dag. Och det är inget konstigt att uppdragsgivare tar in arbetskraft utifrån. I det här fallet då hantverkare som huvudsakligen kommer från Polen, Baltländerna och Ungern. Det blir både, oftare både bättre och snabbare gjort och dessutom till ett bättre pris. Och jag värnar värna verkligen om hantverkarna. Nu ser vi ju nya hantverksjobb som har renaissance, bland annat kakelundsmakare. Som besitter en, en väldigt fin kunskap. Men vi måste ändra på inställningen, eller om man ska uttrycka kulturen hos svenska arbetare. Nu gäller det inte det här alla svenska arbetare. Ta inte det här adnåtan nu. Men det är ett, ett, ett symptom som, som är där att Eh, jag, jag menar, här, den här fredag hela veckan känns säger faktiskt en hel del. Med Martin Timmel i huvudrollen som faktiskt har varit snickare själv en gång i tiden. Jag kan ta på en, för en, en lilla människans eh, syn på det hela. Vaxholm och, och det är just större företag här. Men Salladsbar eller om man nu privatperson ska ha, fixa till sin, sin stuga så anlitar man en hantverkare, vi ser en svensk då, då och man bestämmer i tid och plats. Vad händer då? Ja, det händer ingenting. Uh, Hantverkaren handverk, dyker inte upp. Och sen med mycket tjat och, och till sist så dyker han, han upp. Och då uh, gör man ett dagsverk och sen händer fortfarande ingenting. Och sen uh, kontaktar man här, ja, nah, jag var sjuk, eller, mitt barn var sjuk och, och, och jag väntar på leveranser. Och det på tid. Ja, då ringer man en annan hantverkare. och kommer fram. Ja men här har ju någon börjat arbeta här. Då finns det en slags gentlemen's agreement hantverkare emellan att man inte lägger sig i. På så här vis så man kanske tiotal arbete på. med en dags arbete och sen går man ifrån och gör någonting annat. Ja det är ju smart. Det är faktiskt en, det är kanske en smart affärsidé, vad vet jag. Men det skapar synnerligen mycket irritation. Men om nu svenska hantverkare skäpper till sig Plus att man sänker arbetsgivaravgiften rejält Då blir svenska hantverkare återigen attraktiva Och lönedumpning behöver ej ske Jag kanske är naiv här Men det, var, det är min teori här Men en förklaring till den här slappa utvecklingen Det tror jag hör ihop med att vi har tagit allt för givet Mycket beroende på att vi slapp kriget eg har ju tidigare fällt LO för att det drar fackavgift på anställda som inte är medlemmar i LO. LO trotsar EG och säger att det ska dra avgift ändå. Och det finns ingen anledning att smöra för LO på grund av att jag tror det var 5,8% som röstar på oss. Ett fack som behandlar oss som dessutom som skit genom att utesluta oss för att vi är medlemmar i fel parti. Så LO och en del övriga fack tycker jag har på tok för mycket makt. Och använder sig av rena maffia och kommunistmetoder som inte hör hemma. Demokrati. Ja kära lyssnare, nu ska vi gå från någonting tråkigt till någonting roligt. Här på Radio ST så använder vi oss av melodier och slager som är svenska och nordiska. Mycket av gammal ädel årgång. Så vi rivar tillbaka tiden lite grann här. Stockholm stopp Stockholm mottala. Radio ST skall här framföra en tjeckslager från ödesåret 1939. Det råder dock delade meningar om från vilket rike Melodin härstammar. Före tysk utrikesminister Hans Dietrich Genstel slog vad om att Melodin har tyskt ursprung. Men han förlorade dessvärre valet då det visade sig att Melodin har tjeckoslovakiskt ursprung komponerad av Jaromir Vivoda 1922. De skickliga amerikanska systrarna Andrev Sisters gjorde denna slager synnerligen populär även detta år 1939. Pellodin kommer att användas flitet under andra världskriget på båda sidor i syfte att höja krigsmoralen hos soldaterna. Vad syftar jag då på? Jo, givetvis på Berberl-Polka, även känd som rollout the Barrel, eller på tyska Rosamunde, eller på danska Hohemikon, cool. eller på originalspråket Scholar-Laskun. Eller som här på vårt kära modersmål, framfört av den eminenta orkestr under ledning av Sven Arefeldt under inspelningen från den 24 juni 1939 på skemärket Sonora, ut i naturen med vokal av Sven-Olof Sandberg. Varsågoda! Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röstergeten på 88 MHz i nära radio. Den melodin ni hörde nu så var det ut i naturen med Sven Arefeldts orkester och vokal av Sven-Olof Sandberg. En inspelning från 1939 på skimärket Sonora. Ja, så kunde det låta då för kanske en... 50-60 år sedan. Men nu är vi tillbaka i lite lugnare tempo. 08. De måste ha haft en bra kondis. Alltså man vill helt slut efter det där. Ja kära lyssnare här. Vi ska gå vidare här i lite ämnen här. Eh, vi har en partikamrat. Som för ett tag sedan här. Ja det var 15 oktober 2006. När man bestämt eh, Björn Söder. Som råkade illa ut. Och eh, den personen som skadade honom har alltså fått ett pris för sitt mod. Ja, det, det, det ska vara sant det här. Så jag läser här ur, ur sd från nätet här. Våldskommunist belönas med pris för sitt mod. Citat, jag är inte ledsen för att han skadades, sade Fredrik Jönsson, företrädare för Sveriges kommunistiska ungdom. Efter att de fick föras till sjukhus efter ett våldsamma attentatet mot Sverigedemokraternas möte i Skånska Ester den 15 oktober 2006. Fredrik Jönsson som av flera personer har pekats ut som deltagare i attacken har nu belönats med 50 000 kronor för civilkurage. Bakom pengarna står Mikael Wies och Thomas Lidins stiftelse artister mot nazister. I TV4-studion... Måndagen efter attacken satt Fredrik Jönsson och hyllade den kommunistiska ideologin och försvarade våldsattacken mot estimötet. Han erkände först att han själv fanns på plats i Eslöp, men att han inte deltagit i varken våldshandlingen eller skadegörelsen. Men som sann kommunistisk historierevisionist försökte han sedan skriva om historien. På politikerbloggets hemsida gick han i svar och mål mot mig och hävdade att han inte ens befunnit sig i Esle under Med Mejaser alltså Björn Köder då. Hans uttalanden och försvar av den politiska våldsaktionen som flera av hans partikamrater och åsiktsförändringar låg bakom rörde upp heta känslor bland många människor. En av dem påstås vara en för detta partikamrat till mig. Han ska ha ringt och hotat Fredrik Jönsson efter hennes uttalande. Oavsett vilka avskyvärda åsikter som Jönsson företräder och oavsett. Att Jönsson själv är en förespråkare av våld och hot så är det oacceptabelt att hota någon annan. Det är min bestämda stånd. Jag är därför tacksam att en person som misstänks har hotat Jönsson inte längre är medlem i mitt parti. Trots att Fredrik Jönsson ställer sig bakom hot och våld och dessutom är försvarare av en politisk ideologi som skördat över hundra miljoner oskyldiga människor i, belönas han alltså nu för sitt mod. I Expressen hyllas han av journalisterna Henrik Högstöm och Claes Karlsson. Och av artisterna VIE och Kredit får han alltså nu 50 000 kronor. Slutligen några ord från Fredrik Finken, Jönsons egen hemsida, med anledning av det våldsamma attentatet mot mig och mitt parti. Ehm, citat här. Självklart blir jag inte ledsen för att en person som representerar ett rasistiskt parti som dagligen kränker hundratusentals invandrare här i Sverige han stödjer också israelernas rasistiska apartheidpolitik mot araberna Bland annat genom sitt stöd till en hemsida som kallas I'm a proud friend of Israel Därför blir jag inte ledsen över att han klämde armen i söndags Ja, det var skrämmande att läsa Åh, oh, jag har glömt att säga att jag har en gäst här som kommer efter halvtid Jag ber så mycket om ursäkt Så att då vet ni vad som väntas här som han kommer att ge sin syn på saken här Ja, eh, Riksdagspartier tar debatten. Ja, det har vi hört förut. Hur eh, den här? Sverigedemokraternas framgångar efter senaste valet oroar de etablerade Riksdagspartierna. I helgen träffas därför ett hundratal socialdemokrater från hela landet. För att föra diskussioner hur Sverigedemokraterna framöver ska bemötas. Ska bemötas hur partier ska bemötas. Sådana resonemang har man ju alltså i totalitära stater. Jag fortsätter. Efter valet 2006 tillsatte Socialdemokraterna och Moderaterna speciella arbetsgrupper. Med uppdrag att hitta strategier för hur partierna ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Mats Johansson, Socialdemokraternas ledare i de här frågorna, kommenterar deras arbete till Sveriges Radio. Det har hela tiden förts en diskussion i vår rörelse kring hur mycket utrymme man ska ge den här typen av partier. Eller ska man försöka hitta andra metoder? Nu har vi bestämt oss. Vi kommer att gå på offensiven med en ordentlig debatt med det partiet och med andra partier i de här frågorna. Vi tog inte diskussionen ordentligt med partiet Sverigedemokraterna som parti och vi tror jag inte heller varit tillräckligt offensiva i rättvisefrågorna som det var nödvändigt att vara i det här sammanhangen säger Mats Johansson. Det är väldigt vilket bekymmer demokratin Sverige har. Vi behöver bara gå till våra grannländer eh, Norge och Danmark så är det en helt ett helt annat debattklimat. Och eh, vårt broderparti i väster, Hagens främskridsparti, eh, han har gått i pension, hon heter nu Siv Jensen, nuvarande partiledare, skulle vara tredje norman. De är störst eller om de är näst störst, de ligger runt 30 procent. Skulle vara tredje norman då vara rasist? Ett land som dessutom har varit ockuperat av en rasistisk ideologi i modern tid knappast. Men här lägger man locket på och man kan starkt ifrågasätta åsikts- och yttrandefrihet i dagens Sverige. Man ser till exempel hur olika studieförbund fungerar. Och där har vi skrivit på kurin också att vi ska slopa stödet till studieförbunden. Då menar man alla här kanske, men man fokuserar ju det finns väl säkert vettiga studieförbund men man fokuserar speciellt här på, på ABF då, Arbetarnas Bildningsförbund. Som samarbetar alltså med vänsterextremistiska grupper. Så som Revolutionär kommunistisk ungdom, AFA och Svensk-Kubanska föreningen samt Syndikalistiska ungdomsförbundet. Och de här står ju på CEPOs lista också över extrema organisationer. Det, det är ganska skrämmande faktiskt hur det går till i gamla Svedala. Jaha, vi värnar ju om kärnfamiljen. Det vet ni ju, alla lyssnare. Och jag kan säga här att i måndags så var det... Ett Möte i Sankta Klara kyrka, anordnad av SIA, Svenska Evangeliska Alliansen, som då under rubriken Bevara äktenskapet och att man vill behålla att äktenskapet är ägnat man och kvinna. Tyvärr hade jag inte möjlighet att åka dit själv, men jag har hört att det var fullknökat i kyrkan, så det var tydligen en succé. Och det låter ju roligt. verkligen kul. Men jag kan prata lite om kärnfamiljen här från eh, vår hemsida. här. <hör> att tala om kärnfamiljen samt slovakt om dess värde som samhällets grundpelare har närmare kommit att betraktas som högerextremt. Vilket vittnar om den samhällsupplösande politiken som bedrivs. Radikalfeministerna gläds säkerligen över att en halv miljon barn lever med ensamstående föräldrar. För enligt dem är kärnfamiljen en kvinnofälla som enbart fungerar som en förtryckarmekanism gentemot kvinnor. Men jag vågar nog hävda att radikalfeministerna Företräder en tämligen marginell grupp beträffande synen på familjen. Förvisso kvarstår faktum att de radikalfeministiska teorierna fått genomslag och vunnit gehör. Vilket i sin tur föranlett att kärnfamiljen har allt mer kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Skilsmässor i Sverige är en vanlig företeelse men sällan diskuteras vad konsekvenserna blir för barnen. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren blir näst intill idiotförklarade av diverse feminister vilket från deras sida vittnar om ett osmakligt förakt mot de familjer som vill ge stabilitet och trygghet till sina barn. Man behöver inte vara vidare smart för att förstå att skilsmässor i de flesta fallen orsakar frustration hos barnen. Men att tala om kärnfamiljen samt slovakt om dess värde som samhällets grundpelare har närmare kommit att betraktas som högerextremt. Vilket vittnar om den samhällsupplösande politiken som bedrivs. Det är dags att vi börjar värna kärnfamiljen samt varje barns rätt till en mor och en far. Artikel författad av William Petzell, ordförande för SDI Borås. Och vi har ju då en Person som heter Per Ström Som var med i en debatt Med diverse feminister Och han blev utskrattad Och det var Claes Bojström Och det var en vänsterkvinna Och sen var det då en liberal Birgitta Olsson var där Och de satt och hånskrattade åt Per Ström Som ensam fick dra det tunga lasset Och programledarna Ja det var ju Hakelius och Ekdal, de var rätt skapliga faktiskt. Men Perström menar ju då att det har gått alldeles för långt. Eh, han nämner som exempel hur skulle det se ut om det sig att män blev fem, sju år äldre än kvinnor. Ja, det skulle, skulle skriva spaltmeter. Och män i alla fall för offrar ett år gratis till staten, det vill säga... Eh, militärtjänst Och sen vet vi så här i, eh, i När vi kommer i konflikt om, om vårdnaden Och sådant Och eh, domstolarna idag verkar ju Många gånger partiska Att det sitter en, tyvärr en del oskyldiga män I fängelse För att man tror att kvinnor ljuger inte De pratar sanning Och kan komma med alla möjliga Beskyldningar och, eh, men det är ju politiskt inkorrekt att prata om det här, men vi ser ju faktiskt eh, att eh, det börjar bli andra resonemang här nu framöver. Eh, han har fått en replik här av Inti Chavez Perez som tycker att, att eh, Per Stöhm ska slänga skygglapparna och besöka ett feministkafé, eh, Och då säger han så här att... Den som levt i Sverige har tillbringat de senaste 20 åren i ett enda gigantiskt feministcafé. Eh, ja, det är artiklar här som jag har framför mig här som jag bara läser. Det är från, ur, från alltså Svenska Dagbladet. Så vi får väl se här vad som händer och sker framöver. Men en öppen debatt då, och extremism och, och, åt alla håll och kanter fördömer vi här på, på Radio SD. Ja, kära lyssnare, nu är det dags för... Pausmelodi nummer två. Här vi ska lyssna till vår kära Jussi Björling. Innan han slog igenom som eh, känd operatenor så spelar han in kupletter på gamla svenska slagers. Här är en inspelning från 1932. Eh, han är endast 21 år här. Och han gör det här under pseudonymen Erik Odde. Eh, det är alltså en komposition av Jules Sylvain, och framförallt av Fred Winter och hans orkester. Och titeln är Det är något som binder mitt hjärta vid dig. Varsågoda. Det var en inspelning från 1932 med Jussi Björling under pseudonymen Erik Odde. Det är något som binder mitt hjärta vid dig. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD. Din nationella röst iheten på 8 megahertz i. Stockholms närradio. Ja, vi har en gäst med oss som har fått mm. eh, tid över här. Att eh, ge sin syn på Sverige, svenskarna och, och SD. Nämligen David Bergqvist. Välkommen mm. David. Tack så mycket. Så ordet är fritt. Nu får du hålla låda här. Ja, För jag hade då. tänkt att gå in på lite grejer här som vi har pratat mycket om här i radion under alla år. Vi har pratat mycket om... Den så kallade mångkulturen och eh, pratat om mycket negativa eh, vad, vad den har tillfört oss att säga att har varit väldigt negativt. Och eh, ibland kanske man går in lite grann på hur, hur det har gått som har gått. Men jag hade tänkt att gå lite längre tillbaka i tiden faktiskt och eh, titta tillbaka så vi kan se, få, se ut större perspektiv mm. och se hur. Hela vägen då, hur det har gått. Man kan ju börja med att säga det som politikerna säger idag och eh, även massmedia säger att eh, Sverige, ja, har ju alltid varit ett invandringsland och alltid haft invandring från alla möjliga olika håll och kulturer men eh, det är ju faktiskt inte riktigt sant för att eh, det här kan ju även Statistiska centralbyrån intyga att eh, Sverige har faktiskt alltid varit ett eh, utvandringsland ända sedan eh, vikingatiden tillbaka så har det varit ett utvandringsland och det är nu på senare tid som det har svängt då, ganska fort under eh, mitten på 1900 talet kan man säga så har det vänt och blivit övergåt från att ha varit ett, ett stort ett utvandringsland så har vi blivit ett stort ett invandringsland istället då och eh, vi kan gå till vikingatiden och se hur det var eh, vikingarna var ju de är ju kända då mest för att eh, som sjörövare Eh, har ju många fått bilden då men eh, sanningen är ju den att eh, anledningen till att man hade de här vikingatågen berodde ju dels berodde ju på att vi hade en stor handel över hela världen vi hade ju handelskontakter över hela Europa stort, i stort sett då, som var, det var ju vår värld på den tiden då Europa och eh, eh, man eh, flyttade från Sverige även på den tiden eh, ut i världen och eh, vikingarna reste ju till eh, Norrmandi, bland annat, när eh, man eh, slog ner bo, bopolarna och eh, bosatte sig. Eh, även på Irland. Det var ju ett krig som utkämpades där. Det gick ju inte så bra där till slut, men eh, man kan konstatera att vikingarna var ett utflyttande folk eh, från eh, Norden. Då. Det var, gällde ju i alla de nordiska länderna. Då. Vi var även ute i, i no Nordamerika. Eh, Newfoundland, det var ju vikingarna, det var ju Leif Eriksson som eh, upptäckte det och eh, det kolonialis kolonialiserade man då vikingarna och eh, man kom hem, många kom ju hem från eh, vikingafärderna då som var ute och seglade över hela världen och eh, kunde berätta då om eh, hur det såg ut för folket här hemma och hur det såg ut över världen och eh, man kunde berätta kanske om eh, stora öppna vackra, gröna ängar på Irland och stora vackra moskéer i arabvärlden och eh, en hel del kvarlämningar från romartiden då, i eh, Italien. Då. Och eh, det var ju eh, vikingarna de fick se det här som vi idag som svenska turister eller överallt skulle kalla för eh, turistattraktioner. Så att eh, Svenskarna har nog alltid varit ett folk som har varit väldigt intresserade av andra kulturer och eh, andra länder. Och det kan delvis vara därför också som man konstant och alltid har haft en viss utvandring varenda år eh, tillbaka i tiden. Och eh, sen är det ju det också att eh, man kan säga här då att eh, Danmark, Norge. Varför ser Sverige så annorlunda ut va? om man jämför med de andra länderna, inte minst Finland då? För att de var ju också, Danmark, Norge och Island och Finland, alltså hela Norden var ju i princip vikingar. Och då kan man titta på andra världskriget. Där kan man se vad som hände när det då var en förändring. Som alla vet så var ju Sverige neutralt. Och Danmark drabbades sig väldigt hårt. Eller väldigt hårt. det är De som drabbades hårdast det var ju naturligtvis Tyskland. Då, men i Norden så drabbades ju både Norge. Och Danmark. Och även Finland blev ju hårt drabbad av Sovjet. Som var ju, de var ju på väg där och försökte invadera. Men det gick ju inte så bra där. Man hade ju den här gamla jävla anamman som man brukar säga. Som gjorde att man lyckades hålla kvar. Hålla undan Sovjet från Finland. Och det var ju, var ju lyckligt. Men Sverige... Det hölls ju intakt va. Så vad vi kunde göra efter krig, krigsstilen. Det var ju att. Eh, kunde ju fortsätta och utveckla. Våra industrier. och eh, De andra länderna hade ju följt upp. Eh, med att bygga återuppbygga sig. Så, och återhämta sig efter, efter kriget. Men. Eh, i Sverige. Så. Eh, vi kunde ju ta del av det här. Genom att eh, hjälpa till förstås. Men vi behövde. Eh, industriarbetare för att kunna utveckla de här industrierna och då hade vi ju faktiskt en under 50-60-talet så hade vi en en viss arbetskraftsinvandring och eh, då vände det ju lite grann där kan man säga för att eh, även om eh, folk fortfarande flyttar ut ifrån landet hela tiden så blev det ändå så man på plösa så att säga och eh, det här var ju mycket positivt för Sverige just den här invandringen som hade under den till, fram till 70-talet. Kanske till och med en bit in på 70-talet. Eh, och man kan ju säga det att man kan fråga sig. Invandringen är den alltid positiv. Eh, man kan ju prata om eh, folkmängden i olika länder. Som vi vet eh, i tredje världen kan vi prata om. Jag hoppar lite här från Sverige och lämnar Sverige nu och går över till tredje världen. För att eh, det är ju nämligen så att. Alla länder som befinner sig nu i tredje världen. Eh, det förhåller sig på så vis att där har man en otrolig eh, folkökning varje år. Va? Om man tar antalet eh, födelsetal, då, eh, minus antalet eh, dödsantal per år så blir, går man fortfarande på, på plus. Va? Med, eh, det, det är runt ungefär, eh, om man då ska ta hela tredje världen så är det ungefär plus eh, närmare hundra miljoner människor varje år. Och eh, det är, naturligtvis så motverkar ju det här ekonomiskt välstånd och eh, teknisk utveckling då. När man, har, när man inte kan anpassa landet då efter eh, folkmängden då, folkökningen. Och eh, en ganska så, jag tror att en ganska utbredd bild vi har här i västvärlden om att eh, ungefär, man brukar säga, man tror att ungefär ja, hälften av alla människor lever väl ungefär som vi då. Sen så har vi den andra hälften av eh, världen då som lever i tredje världen och inte alls har det så bra. Och det är ju inte riktigt sant det där för att eh, eh, egentligen så är det, förhåller det ju, förhåller ju i, själva, i själva verket så förhåller det sig på så vis att eh, eh, nästan alla, eller åtminstone den största delen av världens befolkning befinner sig ju faktiskt i den tredje världen. Och det är ju där som folkmängden ökar mest. Eh, vi kan ju se att eh, i alla utvecklingsländer som eh, vi har då så eh, man kan ta Kina till exempel där eh, har man ju haft då ungefär för 30 år sedan tillbaka tiden så började man med det här enbana systemet och eh, det kan man ju faktiskt säga lite vad man vill om för att eh, det har ju inneburit eh, ett otroligt eh, lidande för eh, enskilda personer naturligtvis och jag ska inte gå in så mycket i detalj på det men eh, jag hade tänkt att säga det att eh, i, i, i stort sett så kan man säga om man tittar över hela uh, utvecklingen i Kina så har ju faktiskt uh, blivit så att nu, vi börjar se nu hur Kina kommer uh, en vändning uh, teknologiskt både teknologiskt och ekonomiskt så börjar Kina vända nu och, uh, det, och även det trots då att man har haft en hård uh, kommunism under en lång tid så uh, kan man se, men, men vi ser ju att det, det är det här med folkökningen uh, att den inte får vara för för hastig var. och för att återgå till Sverige då så kan vi ju se som, som vi hade då i Sverige vi hade ju en kamp här mellan och den har vi ju fortfarande idag mellan då borgare och eh, socialister skulle man kunna säga eller vänster och höger då och den kampen har ju pågått eh, nu eh, ganska länge det har ju alltid varit så att man kan ändå säga det att socialdemokraterna har ändrat övertaget eh, för det mesta men eh, man ville gardera sig helt enkelt och se till så att eh, få, få bibehålla makten så länge man bara kunde. Och de här industriarbetarna då som kom framförallt då från eh, Italien, Grekland, Jugoslavien och det var ju Turkiet också. Eh, de eh, jobbade ju i industrierna och man eh, kunde ju då misstänka att dessa personer kommer förmodligen då att eh, rösta även på socialdemokraterna. Och... Eh, då kommer man på det att den här arbetskraftsinvandringen den har ju varit väldigt bra ekonomiskt Men den gynnar ju även oss socialdemokrater då Alltså inte vi, jag ju, ja, så att säga Men socialdemokraterna då, det är de, de som gynnas då Och man passar på också att utöka den här invandringen då Senare, framåt 70-talet Och man, man inriktar sig på sådana här kapitalistiska diktaturer Kapitalistiska diktaturer, det kan vi ju se, det har vi ju i Mellanöstern nu. Där enskilda personer som gör sig rika på bland annat olja och andra tillgångar. Och eh, vi vet ju, vi kan ju se, se hur det ser ut bara. Så ser vi ju att, det, eh, ja, att vi har ju diktaturer i Mellanöstern. Och eh, det inriktar man sig då att försöka få hit folk. Och man hade ganska så, man ju lite tur där även på 70-talet, 73. De flesta känner vi till chile Kylö Där eh, Pinochet eh, tog över. Och innan dess så var det ju Allende va? Socialisterna. Så att eh, där gjorde man ju på det viset att man eh, försökte få hit så många som möjligt för att eh, locka, locka röster då till Socialdemokraterna. Och eh, man började komma igång med det där. Men tyvärr så gick det ju inte så bra för att kärnkraften blev ju en eh, väldigt viktig fråga då för svenska folket. Och eh, Tobias Feldin blev ju statsminister sedan 1976. Och Socialdemokraterna förlorade ju makten. Och eh, man kan säga att eh, senare, senare så kom det ju att bli ett eh, krig här nere i Irak. Då, mellan Iran och Irak. Och jag tror att eh, Olof Palme, han var väl någon slags kontaktperson eh, av något slag där va? Så han eh, hade ju ganska så goda möjligheter att marknadsföra sig. Där nere och eh, då hade man ju möjlighet att ta hit fler. Så att eh, man eh, helt enkelt eh, fick in mer och mer röstboskap som vi har kallat det. Eh, så det är det, det är det man har försökt få in och eh, man har ju lyckats ganska bra. För att eh, det visar sig ju att, eh, att eh, man har röstat på, på Socialdemokraterna i, i stort sett då. och... Eh, Sen har man ju stiftat lagar för att få, försöka påskynda det här med medborgarskapen. Då för att kunna få folk att rösta så fort som möjligt. Och eh, om vi tittar idag då så kan vi se hur, hur det ser ut. Vi har ju en kamp här nu där folk slåss. Det är eh, borgare och eh, vänster loss, Man vill sänka skatten lite hit. Man vill eh, sänka skatten eller också vill man höja bidragen eller sänka bidragen. Eller så vill man ha mer kvalitet i den offentliga sektorn. Eller så vill man ha... Ja, man vill förändra. Men det, det är inget viktigt va? Det är med så små saker. Det allra viktigaste idag är ju ändå att eh, försöka få stopp på den här utvecklingen. För att om vi inte gör det så kommer vi att ha en, en samma utveckling som vi som, har eh, haft i tredje världen. Va? Att man har en alldeles för hastigt ökande eh, folkökning eh, då. En eh, eh, eh, vad man klarar av helt enkelt. Eh, och eh, ja, jag skulle kunna säga det i borgerna. De började också försöka fiska röster här i. Eh, i, i, i samma grupp då bland invandringen och eh, eh, idag så är det ju i princip så att eh, det är de enda som kan eh, göra nu är alltså, nu, har, nu har det här vänt det här vapnet som man använder då som var från början till för att använda mot borgarna det har ju blivit ett vapen som, som vi använder istället mot ett av civilisemanget och så nu har, kan man säga att alla riksdagspartierna har klumpat ihop sig nu eh, och kämpat mot oss för att som vi har sagt tidigare här då, så är ju politiken ett nollsummespel va. Det är den makten som någon tar över, det måste ju någon alltid lämna ifrån sig va? Och jag tror att det är därför man är så rädda för att vi ska komma in och ta makt. Och då, då ger man gärna en stämpling. Man stämplar oss gärna som, som extrema eller onda människor på något sätt. Och det, det, det är ju lite olyckligt så att... Man kan kalla oss ett em fråga men vi har ju faktiskt en hel del. Vi, vi tar ju upp allt möjligt, från, både från allt ifrån sjö, sjöfartspolitik till eh, sjukvård och ja man kan ta vad som helst. Kriminalitet, så att eh, kriminalpolitiken. och eh, Så vi är inte alls ett EM-fråga-parti, men vi har ju en väldigt viktig fråga som ingen annan tar upp. Och det är det som är så viktigt. Så eh, med det sagt så får jag lämna över ordet igen till... Eh, till här. Tack David, det var en intressant eh, analys måste jag säga. Eh, ja, vi hade tänkt spela Tor Ehrlich men eh, tiden i väg så vi hoppar över den pausmelodin så att eh, vi pratar här lite om lite smått och gott här. Om vi ser på SVT och Sveriges Radio då som kallat fri television har ju fått enorma problem här med amerikanska valet. Man vet inte om man ska hålla på Barack Obama som är färgad eller Hillary Clinton som är kvinna. Det bästa vore ju då förstås om det hade varit en färgad kvinnan som dessutom då hade varit lesbisk och haft tolv barn adopterade från Sierra Leone. Ja nu låter jag elak här men det hade ju varit en kanonbra fest. Det hade varit en jättefin presidentkandidat faktiskt. Bromölla har vi ju pratat om tidigare här. Men det finns en intressant inlägg här, en kommentar från Uncle Bob. Från eh, kuriren här. Han jämför med Danmark. Han, han säger så här. Frågan om invandringens kostnader är en brännligt potatis för sossarna. I årtionden har man mörkat de faktiska kostnaderna. Och hävdar att det bara är en situationstecken som rör sig om 40 miljarder. De danska socialdemokraterna gjorde samma mörkläggning redan på 90-talet. Men eftersom Danmark är ett demokratiskt land med verklig yttrandefrihet. Så krävde en enad borgerlig opposition att de rätta faktiska siffrorna skulle redovisas. Så i Danmark påståd under flera år att det inte gick att räkna ut så komplicerade kostnader. Efter ett års grundligt utredande kom den oberoende men högt ansedda stiftelsen rockwold fram till att Danmarks kostnader var dubbelt så höga som de redovisade. En folkstorm tog fart. Regeringen hade ljugit folket rätt i ansiktet. Vänsterkonservativa Dansk Folkeparti som stödparti kom till makten och bildade regering som suttit kvar nu under två mandatperioder. De danska väljarna fick veta sanningen. Som förvägas till svenska väljarna. Dessutom har Danmark idag regler och lagar som bättre speglar invandringspolitiken i övriga EU. Och exempel från Rockbordfondets utredning har lågt räknat kostar flykting- och invandrings invandringspolitiken det danska samhället ungefär 40 miljarder danska kronor per år. Ungefär 50 miljarder svenska. Och år 2001-2002 beräknades en genomsnittlig dansk bidraga med 25 000 per år till samhället. Men utom i perisk invandrare flyktingkostade ditt samhälle. Danska samhället cirka 50-60 000 år i genomsnitt. Tänk på då att Sverige har mer än dubbelt så många invandrare och färre i arbete. Ändå påstås det att vår flyktingpolitik kostar mindre än Danmarks. Det förstår vem som helst att ett sådant påstående inte stämmer. Så krävs det samlade kostnaderna på bordet. Man kan inte fortsätta att ljuga för ett helt folk i oändlighet. Att kostnaderna avställas är det värsta av Sossarnas och regeringens mardrömmar. Förresten innebär det ökad trovärdighet och fler röster. under och nu med en ankel Bob. Det tycker jag, där fick vi reda på mycket intressanta saker faktiskt där. Eh, ja, jag har sett på uppdrag i onsdags eh, under rubriken Den svenska maffian. Så invandrade tonåringar har dessa som förebilder. Ja, det är inte svenska maffian. Det är en maffia som kommer utifrån, men man kallar den för den svenska maffian. Någonstans har jag läst att svenskar är världens mest kriminella folk om man ser till folkmängden. Det är ni svenskar, det är kul att få höra. Eh, ja, stenkastning och raketer mot bussar och polis i Ronna och Hovsjö så är det täller. Och då inte man de här barnen då. Och då säger hon så här, vi har för lite att göra och fritids är stängt. Och det är ingen ångest efteråt om någon kan ha blivit skadad. Vad är det för värld vi lever i här? Mm. Det är ett dalt som eh, finner inga gränser numera. Och det eh, eh, Göt, gö, gö, vad heter hon? Götblad. Götblad, ja. Götblad. Hon, hon låter tyckas som en dagisförökarna hon snackar alltså. Det är helt toket alltså. Eh, ja, man vill öppna Karl XII's grav Vi värnar ju om vårt eh, historiska arv. Och det kan vara intressant. Det var, det var 1918 tror jag. Eller, eh, 1917 var det. Det var nästan 200 år då. Efter han hade blivit mördad eller dödad. Då, då, då ska man ta reda på om det då var en norsk kula eller om det då var en var en ja, Men det tyder nog på att det var en, en, en norsk från landet Norge. På den tiden faktiskt. Ja, kära lyssnare. Jag har också hört att det har varit en, en ytterligare demonstration. Manifesterad av SIOE. Stop Islamization of Europe. I Bryssel. Eh, 9 september. Eller 11 september var det ju det som den demonstration som slogs brutalt ner av belgisk polis. Jag bara hörde av en kamrat som hade sett en liten notis om det i gårdagens, Dagens Nyheter. Vi kommer säkert komma ut med en artikel om detta här framöver på SD-kuriren. Den som lever får se. Sen har jag någonting som jag vill lätta mitt hjärta här. Ja, jag är väldigt ganska omskakad och... Känns, eh, vad ska jag säga här, jo jag träffade sedan en iranier för ja, ett par månader sedan. Och jag, menar, jag har alltid värnat och framhävt moderata, sekulariserade eh, muslimer som står upp för svensk yttrandefrihet, står upp för svenska demokratin och anpassar sig efter svenska samhället. Och eh, integreras eller ännu hellre assimileras. Eh, och då sa han så här till mig att eh, nej det finns inte. Jaha. Eh, nej antingen så eh, tror man och lever efter Koranen. Eller också gör man det inte. Och då ska man dö. Eh, ja men de här då som jag pratar om här. Ja de ljuger. Så att det slog undan benen på mig. Jag lämnar ordet fritt här för kära lyssnare så att ni kan tänka igenom det här. Jag vill ju inte tro att det är på det sättet. Men här pratar vi då om en, ja, en äkta flykting. För att eh, 92% saknar ju ID-handlingar. Och sen har jag läst att det var ett antal tusen eh, falska pass som iranska ambassaden har utfärdat. Så de som har pass är historiska att de inte ens är äkta. Och det här var en äkta flykting som har flytt då från den eh, iranska regimen. Eh, den extremmuslimska regimen. Det finns ingen anledning att, att, att han skulle ljuga för mig tycker jag. Men det här lämnar jag fritt. Och, och Att bara sitta här och, och prata om det här får mig faktiskt att känna mig lite ja lite, lite illamående i, i magen här. Men, men, men då jag så här, tänkte jag till mig själv när jag kom hit idag. Nej det här vågar jag inte. Det här tror jag inte prata om. Och så vart jag aj på mig själv att, nej men vi lever ju i ett fritt land, vi har demokrati, vi har ytlandefrihet. Så då vart jag sur på mig själv. Känner inte rädsla ut med det här och pratar. Nu släpper vi det här och eh, kan ju bli en intressant eh, debatt om detta, hoppas jag. Ja, kära lyssnare, nu börjar tiden rinna ut här och vill ni skriva till oss så är det SD box 20085. Eh, 104.60 Stockholm och kansliet har öppet vardagar 10-17 på 050. -50. ansvarig utgivare för denna sändning som vanligt Arnold Boström och ljudtekniker Geo och tack Arnold för den fina melodi som avsingat ur på förra veckans program du vet ju att jag är jazzfreak och du spelar i Armstrong som är en fulländad jazzmusiker. Både väl instrumentalist och sjunga och stor jazzartist framförallt. Tack Arnold! Ehm, och e, första reprisen är alltså morgon klockan nio på, på söndag. Och e, vår hemsida är www.sverigedemokraterna.se men det står mycket intressanta på www.sdkuriren.se och så vill jag tacka David Bergkvist för att du kom hit här och, och avlastade mig här bland alla pappershögar här så eh, vi ska avsluta den här sändningen Thor Ehrling får ni höra en annan gång och då ska vi avsluta med en eh, marsch här på Radio SD och det är en komposition av den svenska marschkungen Sam Rydberg i beredskap heter den här marschen. I beredskap skrev Samrydberg den mörka hösten 1939. Har vi 1939 igen här. Inför det svenska försvarets mobilisering. Några år före kriget antogs den som kungliga Älvsborgs kustartilleriregementes marsch. Här framfört av Göteborgs musiken under ledning av Järke Johansson. En svensk. Mark i beredskap. för Sverigedemokraterna ligger nu här i beredskap inför valet år 2010. Tackar vi här på Radio ST. David och Staffan tackar oss och ha en bra dag. Båda återhörande. Hej då. Tack och hej.